Se irratiós tidao, dan a radioformulea, serán go puta mierda Pincha la Irola, colega, 107.5 FM Barazki bisidunak, ortuaren alde izkutua Saca tus raíces y deja de vegetar Kapitalismoak ez du ekoizpen sistema bakarrik definitzen. Eksistentziarako behar diren baldintza sozialak ere imposatzen ditu. Baldintza hauek, dirauten bitartean, ekoizpen sistemak etorkizuna ziurtaturik izango du. Horregatik, sekularizazioa lortzeko mekanismo batzuk ipinten dauz martxan. Sistema kapitalistaren biziraupenak, bi motatako dominazioen beharra du. Klase dominazioa eta dominazioa abstraktua. Estruktura historiko gisa, kapitalismoak aberaztazun abstraktua sortu du, zeinek, diruaren gan duen izlada. Aberaztazun mota honek, on, gain, gainontzekoen lanaren gainean duen duen agintea du bere gain. Poltsikoan daraman dirua, besteekiko lanaren gaineko agintea da. Baina, azpiegitura produktiboak, diru eta aginte balio hori sortu eta pilatxaren joeradeko. Bi partait, parte hartzaileek hartzen dute parte joko honetan. Batetik, akumulatzaileak, irabazpena, irabazpenak bereganatu eta jabegoa dutenak, eta langileria, plusbal horraren sortzaileak eta soldataren menpekotasuna dutenak. Definizio honekin, ikus daiteke zelan kapitalistek boterea etengabeki handitzen duten aberastasuna abstraktoa, hau da, aginte soziala akumulatuz. dominazioa abstraktuak beste aginte modu bat aurkezten dozku. Menpekotasuna daukagu, nahi ditugun produktu guztiak gurekin inolako loturarik ez duten produktoreek ekoizten dituztelako. Eta menpekotasun hori horrokorra da, baina inork beste az nahi ez duen duen gizarte honetan, barne lotura sozialari truke balioa ditzen jako. Hau da, produktoreek euren lotura soziala poltsikoan dara mate behin elkarren arteko lotura afektibo-ekonomikoak dezegin da, pertsona ez edo indiferenteen artean truke edo salero esketaren bitartez baino ez da gertatzen harreman ekonomikoa. Hau da, zori bata bestearen ganetekin propio erako aukera ikusten duenean. Hune horretan, diruaren aginteak gauzatzen da. Hau da, balioa. Balioaren bitartez, gainon lanaren gaineko kontrola daukagu, Eta kontrol hau, guztiz beharrezko egiten zaigu norbanako isolatu garen heean. Iolaaturik bizitzaren beldurrak, inor gutaz kezkatu egingo ez den beldurrak, diruaren metaketara bultsatzen gaitu. Hemen sartzen da, gure gaurko saioaren hildoa. Botereak, loteria bezalako mekarismoak aurkezten deuzkuz, se ha convertido en el país. Si no se ha convertido, el mecanismo neutro y la dominación de la clase dominada se ha convertido en el país. A los movimientos populares se les ha presentado como producidos por el hambre los impuestos, el desempleo. Nunca como una lucha por el poder, Como si las masas pudieran soñar con comer bien, pero no con ejercer el poder. Michael Foucault Solo hemos ganado 500.000 millones. ongi beste behin ere Barazki bizidunak saio barri batetara eta bueno, baina entzundo zuen ez, gai oso espezifiko batekarri arri dizugu gaurkoan, eta zein izango da Loteria eta kapitala, edo loteria sistema hauek, sosketa hauek selan erabiltzen dituen sistema kapitala da honek, bueno, ba, ba, bere interesak babesteko eta reproduzitzeko eta oso programa interesante izango da, beraz, geratu zaitezte gurekin gero, soloan sakontzen atalean argituko ditugu gure impresiñoak eta gure iritsiak baina betiko moduan, serekin hasiko gara, ba, Azteko, Barazki, alderekin, ordoa! Asteko Barazkizalda Azteko Barazkizalda Bueno, ni gure neuen esan, geurkoan, ba, azteguro netan, badanoa dakigunez, atxomani egonzan bilbon Eta, bueno, ba, referentzia purbet eiteko, es? Hor ba, gabizela urtero, hor mobitan jendetxa pillo bat. Eta ikusten danez, hor ba, e, giltze dekienak zeus ere pues nahiz eta jente pillo batek esan, ba, gure deuela egoera baten bukaera, ba, emoten dau, ba, entzungoriten dauela, eta eh, naiz eta oin gitzizien dien elekziñotan badanak herri eukiago artean, ba, gero herriak esaten deuenean segure deuen, Ba, ez jako kasurik eiten. Eta, ezin ba, apurbete referentzia, eh, gente gehi hau janbar garela geusetara geuzetara, eta ez zebes, hori bakarri izan, ez dekot beste zebes, gaineatxo apurbete urte nintzen da apurbete espeziton hau, da, ez beste sebes esateko. interesgarri baten barri emango dut zuek gaurkoen. Emagin zentroak eskola feminista antolatu dau. Egun osozko jardunaldia izango da. Ikastaro desberdinekin eta helburua Euskal Herriko gatazka politikoanen iragurketa feministak lantzea izango da. Datorren astean Iruñean egingo da eta gero hitzaiak 27an Bilbonbe bai. emoteko emaginartziboa arroba gmail.com mezua dera, bidali behar da. Eta ikastaroaren presioa bosteurokoa izango da. Baskariebe egongo dala entzun dugu. Hasi, ama urotan. Animatu zaitezien. Bueno, pero esto está haciendo la Caud que la savourión partida, veanlo, el líder de ustedes de sandan, dao, todo esto. Y comentando tekrar habría dicho que grateful nice estamos que esa va a haber sido un tipo que no le ha suited made, mismo que nunca le hagramos, que no les ha salido conmigo así como hacer sus derechos de todo y demás. en Cataluña, movimientos sociales cryptocurrencies alteran el sistema de los partidos bravo bravo es que esa fenómeno bat. total que bueno esto gu agua sal aquí la oligarquía político está económico eh que está tal vez bueno oligarquíagus venga nada en el sistema esto está movimiento social chaco me ha chubat vamos está más que claro Eta gero, beste gausatxu bat komentatu na edo, eh, te eskatudoste lagun batek, eh, pintxatzeko kanta bat eta horri bera jari, jartzen ari naiz oraintxe bertan. Eta bueno, ba horrekin hasiko dugu gaurko programa eta si hori eh, ba, agur bat berarentzako beste barik, eh? Elenser 225419, Genosianetik etorritakoa. Bueno, ba hau da bere kanta, es eh? Lucas Lucas with the lead of, Aurrera ba. Parmesan, parmesan, no. I'm the dude. Grab that down. Bust middle, strike the right cord and I'll back rap. My soul cat for letters. I I blow my top off and wrap my lever's right around the global eels. I know I make it. I make it fit Cause I'm hitting it myself south the dad the whatever splat for my format and after that I never stay the same. I treat defeat like a format Jump around on. I'm in the paper wet and get fed. Are Open, open, open up your skullcap And let it rain, let it rain Let it rain, let it hold the I'm too cool to have a good time But really I'm a muted trumpet type of talk away ayy, hey, ayy hey, hey. Move to the front, take it off, take it off Catch the vibes, cause it's Lucas with the little off Catch the vibes, catch the vibes oh oh, oh cause it's Lucas with the little off Catch the vibe catch the vibes oh oh, oh it's Lucas with the little Whatever bubble bubbles up I feel I'm following in the room I'm following me in the room I, the I, so I so Welcome to my brain I got the lid on My chest I got my nut on The type of spirit That could break your framework The same body And the state of same Hear voice of summer Sounds I sound down But once I got it I heard my melody That represents the type of flow I kick when my tongue Is swinging like a drumstick stick a jazzy type anybody's got the lid on tight And be afraid of what might Be looking right behind and out of safety So undo yourself and watch my mom go Out of my little old chimney But don't repeat, my voice to the beat When you hit a track again, make up your own words Cause the rhythm the conduit, the is the kind way To break a split from the home homegrown The well-known it's on to the unknown See, every once I find you crack a microphone About to get hooked up I let look up, I let look up, I let whatever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 Kontent. irakurtzen, pentsatzen, eraikitzen, erro kritikoak Bueno, e, geurkoan hemen dakargu loterian asuntoa, es eta hemen badestripeko dou apurtxuet benetan zer dan loteria eta setako erabilten dan. Eta bueno, ba purbet ba kendu itzura hori emondo txiena gainera goretza dela de puta madre eta gauese polit, hor, herrientza eta se postasune eta gabonak eta aldateri eta eta ba purbeta oportunistak, eh? Za hunda sasoia loteria nata hori da. Bueno, aproveitzau dugu gai hau, gai honetan sakontzeko, ez? Eta errealitateak arteko. Bai, ba argi ikusteko eta ba, benetan jakin daigun zer loterie, Edo mas o menos holako eh, hasta que so zure argitzeko edo bueno, niikerriko dut hemen parte historikoa eta ba apurtzuet, la loteria, ba, ikusi daigun estalea Zabezbarria hemen. Eh? Ni egonaz sinbistigetan eta emoten dau ba, lehenengo loteria moduek edo olako geusek hain e, ziren akolan sorteoak eta olako premioak haseta olan ba, erosite papeletak edo dana dalako holan metodo ezberdinek egon dire. Bagertu zan, krista aurretik berreunda bosgarren urtean die, dine txinako dinastia batxutan, olako joku betegoan. Eta hor emoten dau asizidela olako jokuek. Osea, bitu nondi datorren laztafilla ez da, la esta, no? Romanoa behiten zeurien olako zauze, holan ba, danak gainera olako intentsiño beneficiosoak ez da, esaten, ba, estaduen txatzala diru hori, ba, gero reinbertitako ospitaletan edo eh, olako geusetan. Beti ukinde bolako konnota zinua eta haide super txatzi hor ez talen partetik. E, gero, hau da apurbet historikoa romanoak iten, zeurien gregoa bebai, eta bueno, historia guztien zehar, eta sartuko na apurbet Espainiakoan, ez? Eta guk ezaututen dogune, eta apurbet espliketako dut Espainiakoa. Espainiakoa, gaur egune ezaututen dogune, azizan, 1000 espirendei durogeta maikan. Osa, gebeitu nostik da bizenanik, e, loteria egiten. Eta egizateko, ba, izin zen eh, ministro bat, egonsala ba, pentsetan zeran lortu dirue esprimir al pueblo, no? Hore ze iziteko zerga bat, eta otu jakon, ba, ditu. Hau, e, loteria bat, egin? Sorteko lugu olako gauze bat, jenta keroziko lugu izpapeletak, pageko lugu izpapeletak, gainera eta toketan jakonari, bale moten dotxegu premioa, eta beste guztie eguretzat. Eta holan, sortu zan, eta holan segitan deu. O sea, de hecho, loteria ez da guretzat eze besona, da, estatuet diruen lortuteko, eta, ba, ipinibarrekoan zerga bat da, iba muden esaten dozku, ego, ke ba, hala, horreko zuen eta pagaizte zuen, eta gaina guaz voluntariamente estauderi dirue emoten, ez la hostia, eh, el jueguezito, ozak, sea, loteria berez toketan jako estauderi. Geuse bat dekona, komunean, historia guztien guztiensea, ergonaz irakurten, eh, ze loteria, ze diren, eta zelan lan funtzionetan zeurien, eta bai gelditu jatana argi, da, Loteria beti dala estaduen monopolio bat Osea, loteria joku guzti honi beti izindire Estaduek einde Eta ez eh, partikular bat, egiten gure bat Gure gauze bat bale, us, Lege pillo bat Eta impuesto pillo bat zuk, Gure bat egin loteria bat iten dozu Baina, estadue beti diru ataretan Osea, joku hau da Monopolio bat estaduen atara Estadue diru elortuteko Eta hori argi eukin beha da eh? Ze, Hori da berez loteria ho Eta historia guztien zehar hau izindire y la historia de la lotería y la historia de la lotería y la historia de la lotería es la historia de la lotería Parece mentira que haya pasado un año de la lotería, mano Enganchaste el décimo, me agarraste del brazo y en menos de dos horas estábamos en Ibiza en un jacuzzi con cuatro jamelgas Y medio kilo perico. Y venga jamelgas, y venga perico, y venga cubatas. 800.000 pavos que nos damos Julio y yo en un año 800.000 pavos, que no es fácil, ¿eh? tienes un mérito. Porque la Navidad humaniza todo lo que toca. Notería de Navidad. El toque humano de la suerte. Yo también él te quería mucho. Servido de pie, se gasta todo el dinero, te dejo en la puta calle, pero él te quería, en el fondo te quería. sin intu guide Muy bien, muy bien. Eh bueno, seguid exegun aurrera bai. En ecoibilidad kontatzen loteríaren historia eta eh bueno, constante bate onda comentatzen eta da precisamente hori, loteríaak daudela amañatuta, beti dago irabazle bat beti dago irabazle berdina, eta nor da irabazle hori, ba, precisamente lotería antolatzen dauenak. buena, kes? gero etorriko dira beste kritika batzuk, beste argumento batzuk kritikatzeko, ba zelan, eh, eh, provokatzen dituen ilusioa erkin jolastuz engaño masibo bat eta batez ere, ba, hori, eh, sistema sociopolitiko-ekonomiko injusto honen eh, legitimaziorako erabiltzen dela baina ni nire parte honetan nahi duta saldu hori, precisamente, enekok ja aurreratu diguna, zelan, lotería antolatzen duen horrek, daukan amañat a tuta y te duen pastizal bat, vaña pastizal bat gañera, dato batzuk. Horeinik eh, ez dira urten 2008ko -20, -20, gabonetako loteriaren dato guztiak, baina eh, topatu nituen adibidez higaskoak 2008ko -20, urtean, loteriasi apuestas del estadok gabonetako loterian eh, irumilla eundetako gaita malau milioi euro irabazi zituen. Repito, irumilla eundetako gaita malau milioi euro irabazi zituen. Sistema Holanda, eh, zelan funtzionatzen du, bueno, saltzen ez diren boletoa, boletoak, dirua tokatzen bada, bueno, bai irabazlea da, zuzenean estatua, bai. E, saldutakoaren rekaudasiotik, eh, osea, saltzen badira, ez da kezen bad millionoi, 1.670 banatzen da eta 1.25 geratzen da estatua ja zuzenean delo, de, lo, de los beneficios, eh, dena sarian da 1.50 eta hori loteria Gabon eta koloteriari gero azten gara geitzen primitiva, quiniela, euromillójac, gordoak, Ja, e, e, bonolotoa eta gauza guztiak eta orduan 2008an estatuak irabasi zituen sortzi mila laureunda berrogeita 6 milioi euro sortzi mila laureunda berrogeita 6 milioi euro irabasi zituen urte horretan eta Claro, ez dugu gehitzen au, mm, datu hauek egiterakoan ez dugu gehitzen zelan eh, tokatzen zaizuna eh, parte bat ere impuestoetan ordeindu behar den eh, tokatzen basaizu premio bat direna 2008 euro baino gehiago zuk ordendu behar diosu estatu hori haciendari euneko hogei osea que horri horri sortzi millan lauren milla eta horreri gehitu behar saizki hor 2000 eta beste lauren da berragoita sortzi milloi Hori bain eh, loteria publikoak Gero, gehitzen ditugu lotería, 11 lotería, dibidez, kasinua, bingoak, etragaperrak, eta oek guztiek, ordaintzen dituzten impuestoak, eta orduan, bimila eh, eta malauean, honelako sosketa eta suerte jolasekin, estatuak irabasi zituen, <coughs> ojo al dato, hogeita marmilla, berrogeita mabi, milloi euro. Hogeita marmilla, eta berrogeita mabi, milloi euro. Bai, da salbaja da, Chao, segundo bat. ¿Esán? Está aquí sembranbes. Sembran cero de cosas. A, a ver, a. de cosas. Irú, el Cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero. Vai, es amar cero Ogeitamar milla milloy Ogeitamar milla milloy euro pastizalada da Irabasi suena bimia tamala wean vai, Lotería y apuestas del estado okay, Lotería privado en impuesto a invitarte Cero abadak y ser dan Corre la cual va a dito con tu eh, corrente vai, <risa> Esta que dan a da En vez de cero na urre ti da Joder eh, que bañada Chao <risa> Total, adibidez onzek irabazten du e, e, jo, e, jasotakoaren euneko berrogeita malau, e, da irabazten du eta ordu, eta bestea banatzen du, euneko berrogeita bost, banatzen du. Orduan berak, mi mila eta malau ean irabazi zituen laurenda berrogeita mar milioi euro eta banatu zituen sartxireunda larogei e, milioi euro, bai? Bueno, beste de estadistika daigarri bat da, beste modu baten begirutu da, zenbat gastatzen duen bakoitzak edo zenbat inbertitzen duen bakoitzak, ez? Hemen jaba daude 2000 abosteko datu estadistikoak, eta Estatu Espainiolean bataz beste, jendeak gastatu ditugu irurogeita iruro euro, horikoen duta, zenbat, zelangu hemen gaudenok ez dugun gastatu kasi apenas eser, pues horrek esan nahi du mediak egiteko beste batek gaztatu duela pastizal batene, bai, klara. Eta hemen kontutan izan behar da, badibidez hori, eh, E Asturia no eh, daukate eh, media edo irenbatas bestekoa asko saltuago eta gastatzen dute casi 80 € pertsona bakoitzak. Curiosoa e, da, analisi baterako ematen du zelan eh, krisi ekonomikoak eh gehien joduen lurraldetako bat dela Asturias eta precisamente Eurek gehien gastatzen duten honen eh jolasetan, bai imagino que daukatelako esperantza, horrela ere opetuko dutela euren egoera, baina baitu, eh gastatzen diru pila bat, gero estatuaren gana doana Eta bai, bai. Lenguari piñera hastean multa bat. Paguedo a soketa, maleuro multe, me parece un pastizal Eta eh, bain soa esai, con 100 pav, pavitos A pagarla, ah, le estaba ahí queriendo Voluntariamente, ay, toda gata... voluntariamente Toma mis 100 pavitos, cago la puta Vai, eh, importante gañeran Ori, guri Guri que Problema ematen, es digo ematen veres eh, eh, Eurek dirua irabaste Atara vilxera unelako sistema Que, eh, bueno, se pues, dirua Haso, cheko, ime este impuesto Alternativo baten moduan Por eche, problema tenda, claro, Eurek, problemais claro, euro Gurek zertan gastatzen den, irabasten duten dirutza hori, ez? E, Gu ez gau kontradibidez, ba, gaztetxe batek egiten duenean gabonetako saski baten sosketa bat, edo egiten duenean taberna, edo kuadrilla lonja batek, e, futbol bolilla bat, edo horrelakoak, porque hor, irabasten duena, ez du besteak eh, empobrezitzen eta irabazten duenak ez du gastatzen diru hori desberdintasunak areagotzeko eta barrez hor problema da, sosketa hauek egiten duten hoiek kantitate obszenoak irabaltzen dituztela eta beti da gainera hori desigualdadeak areagotzen, ezta? Eta bueno, e, hauek gauzak izan dira aipatzen ba hori desde lo legal, desde lo legal. ez ez dugu gehiago sakondu nahi, baina baina nahi du aipatu loteria historikoki izan dela sistema bat erabili izan dutela, hainbat buitrek ue, ustelkeria korruptoek, zertarako bat dirua zurittzeko hainbat diru daukatela eta de zurittzeko ez. Gogoratu behar dugu zelan Carlos Fabra izan zena presidente presidenteoia, Bueno, que el presidente hoya da, izan senak presidentea Ba bera zuela lotería bederatzi aldiz Bederatzi aldiz asko ematen du, baina claro Hor eh, seguen Juan Antonio Roca, izan senak marbellako udaletxeko asesore bat egon eh, zen Malaya kasoko... Eh, kasuan imputatu duna guzia bera Agarrate, hone kirabasizuen lotería Larogei aldiz Larogei aldiz Que potra tío Gratiosa fortuna bera rekindau Ori, Efectivamente, efectivamente. <coughs> Bona bueno, ba, a ber, loteriak e, Azpen marratzeko ikimok esan deguena eta purtsuete Zabalopeba, loteriak sistema kapitalista indartzen da legitimizatzen duela arrazoitzeko hemen adibigatzuk Asteko, klase sozialen arteko desberdinatazuna areagotzen dau, langileria poberretu eta beratza boterea duena indartzen baitu, eta zer esaten dugu hau Ba, langileria masa da, Ekinbokesan duen moduen, e, loteria gehien e, erosten duena. Eta diru guzti hori, estatuaren eskuetan geratzen da. Gabonetako loteriaren kasuan. Eta eskupri batuetan, primibitiba eta 11 bezaleko sosketetan. Estatua jasotako diruaren sati txiki bat, zari eran da. Baina kapital gehiena gutxi batzuen bat poltsikoetan amaitzen dugu. Horregatik, azpe nahi dugu bat, loteria sistema kapitalista legitimizatzen duen, instrumentua dela, langileria pobretu eta burgesia indartzen baitu, estan. Bueno, beste arrasoitzu bet loteria kapitalismoa indartzeko instrumentu potente badala arrasoitzeko, eh esaten dozkue hori, langileria klasetik urtengo garela, estan. Iluzinoa saltzen dozkue. Bai, sinestarenten gaituste, loteria erosiz gero posible dala hain miserable adan langileria klasetik irtetzea. Esaten diguten bebaiz, loteria jokatuz gero badagoela euren botere duneen aldera pasatzeko aukera. Eta ez badu jolasten, bizi bizidigun egoera miserable gure arasoa dela. Nik esango nuke e, loteria festa bateko bipak, beriportat people izateko aukera emango duen pase badala, ez da? Ganera, pase hori sosketa baten bitartez e, erabakitzen da. Hau da, denok ditugu aukera berdinak. Festan bipak izateko, ozak, tope justo ez da? Baina pasea, erosten ez padugu, zinesterazten gaituzte, ba, gu garela errudunak, aukera eman harren guk ez dugu bipak izan nahi. Honekin zer esan nahi dugu, ba, sistema kapitalistak zinesterazten digula posible dela langilleria klasetik burrez izatera pasatzea hori bai, norberaren esku dagoela. Beraz, promoziorako aukera dagoenez, pasea probetsatzen ez badugu, ez dagoelak esatzeko Are gehiago, errudun sentiarazten gaituzte. Imaginatu, zure kuadrilla osoari loteria tokatzen saiola Eta zuk ez dozula erosi. Ba, jatzulako? Edo ez dozulako nahi izan? Ba, ez dozunioz astuko. Zure lagun guztiak aukera hori aprobetsatu dutelako eta zuk ez. No, Inkluso eurek ez dute nean irabazten. Ja, David niri porlo beno, sematen tabarra, tabarreta, bueno, bueno, bueno. Eta festako adibidera bueltatuz. Pasea erostenez badogu, ez dagoela festako bik aldera pasatzerik, ezta? Are gehiago privilegiateoren aldera pasatzeko aukera bakarra pasea erostea dela. Oso oso gogorra da, baina sistema kapitalistak bizitza duin bat izatekok loteriara jolastea nahitan naieskoa dela esaten digu egunero. Eta nola heltzen da guzti hori gure belarri eta, eta gure subkostientera? Ba, komunikabideen bitartez, nola ez? Bai, telebiztak. Nork ez du ikusi aurtengo gabonetako lotteriaren iragarkia. Justi noren bihotzona eta bere lankiden eskusa baltasuna loteriaren bitartez lortzen zela erakusten zigun esperantzaz eta ilusioz beteriko iragarkia. Osa, tope motiboa, sane? Eta ja, iragarkia. Ira, o sea, polite, polite, polite. Len ba, polite, gu, oso, galera, polite. Polite, polite. Ez da la casualidad de tipo a decha a ah, Justino. Ori ori, ori gehitu hau. Ah, justo base. justo data. Bai, oh, bai. Vale, vale, ori vale. orio ori bada txerero. Eta iragarkiek loteria erostera irtetzeko gogoa maten dau, eh? Eta bueno, edo maniki fabrika batean lana itekoa da bai. Segaitik ez. Hain ambiente onaga izan bertan. Eta, sosketari buruzko, gorabera bera guztiapet telebiztaz ikusten dugu, televizion espainola hanemoten dute, kate publikoan, denon artean ordaitzen dugun katean, loteria bizitza duinago bat izateko aukera bakarra dela iragartzen duen meizazaiaren difusioa denok ordaintzen dugu. Hautzoiazo bada, estatuaren txat. irabaziak bai ekonomikoki eta bai moralki ikaragarriak dira botenaren Egunkariak ere laguntzen dute. Hauetan titularra bera izaten baita, eta sosketan irten zenbaki guztiak paperan ere kontzutatu izaten ditugu. Mona maitzen joateko, eta berriro ere loteriak sistema kapitalista legitimitatzen duela aspi marratzeko, neuke loteria langilleriaren borroka hultzeko estrategia bikaina dela. Bizitza duin bat izateko, aukera bakarra, sosketa baten bitartzez, lortu aldela esaten digun sistemak, argiz du ez duela errotik pondu nahi arazoa. Loteriaren irabazleari privilagiatuen aldera pasatzeko gara ematen zaiola esaten gabiltza, baina ez da gia, Zariaren bitartez, eskuratutako kapitala ez bai da, gitxia hori pez, sistema kapitalista botera izateko beharraina. Hori ere kontrolatuta. Beraz, irabazlea ere ez da bipaldera pasatuko. Pena. Bai, bueno, ta apurben euro partetzue apurbete aurkenek aurkeztu dauna azpimarratuteko edo na nire parti izango da apurbete ideologikoa edo e, loteriak me kapitalaren mekanismo moduan Ba, langilegoa ergiaren e, buruetan egiten duen e, eragina edo apurbet e, asalduko dotezta da bueno, ba, mekanismo honek ba, bere objetibu ezein da ba, langilean buruetan sartu da apurbet e, e, sistema kapitalistaren interesen alderantza ba, ideologizatu e, langilegoaren buruak ez eta bueno, asigaitzen ba, aurkeneko ondo asaldu moduen ba, E, mekanismo honek ba, legitimatu iten dauela aberastasunaren akumulazioa, ez da? Ba, Gauze, e, e, modelo hartzean da e, aberastasunen e, akumulazioa da, da irriki moduan emoten jako langilegoari ba, e, segidu daien e, ba, model hori, ez da? Osea, E, deseo moduen aurkeztuten dutza langileari, e, modelo hori segitan, akumulazio modeloa. Eta hori, bat atxean gero e, imaginario kolektiboan sortxean daua erlazio modu bat entre e, rikeza material eta soriontasuna, ez da. Eskematean ba, hori, ba, gure sarrean esan bezala, ba, gure erlazio guztizek dauz eh, monetarizaute, ez da? Eta dirue dauela, ba, erlazio sozialen guztien eh, zentruan, edo, bueno, dirue edo merkantxiak, dirue lortu leik esenak, ez da? Eta, bueno, ba, esanlike, ba, diru lortxe horrek, ba, gure erlazio sozialen eh, ziurtapena edo emongo skule, ez da? Da, claro, e, e, individuo indibidu isolatua garesen gare nehean, ba, ba diru akumulazioak ba ziurtasunen mote osku, ez da. Da honek doia ba purbet, e, libertarioak da e, esparru alternatiboek eskaintzen dut dabien e, bizitzaren desmonetizazioaren aurkako eh ba orse, mekanismoa da, ez da. Eta gero, bueno, ba, oise, movimentu sozialen kontra B be, apurbet e, egiten dau e, loteria, sis, loteriaren me, mekanismo honek, ez da? Ez azken batean, hori ba, ze, zu e, goten baza, e, movimentu e, alternatibo baten da, loteria toketan baiatxu, ba, movimentu horrek ba, beste parte hartzaile bat gitxia bokingo dau, ez da? Zer zu joan goza, beste akatxean itxite, da solidaritatea da da mm, solidaritateak da kooperazio eh, valore horiek ba, aldatuko dauz ba, akumulazio, kompetizio eta individualismoaren valorek asez da bueno, da txinen ba, hori ze, burbeten ba, eh, eh, valore horiek de akumulazion da de kompetizion eh, imposatuten direzenean Inkonsientetanur ba, se beste ez dau beste balore batzuen bilak eta horie moten ez da. Orduen e, movin, movimentu sozial konkretu batzuetan asteko gure hori be ez da aurkez duten. azken batean e, botere izatearen da aberatsa izatearen e, deio horiek e, e, justizia eta kooperazio da solidaritate baloren hoien kontrako bilaketaren kontra ere, badoaz, ez da, orduen ez da, paus hori emoten, ba, mobintu sozial justo eta da, sozi, solidarioetan e, parte hartzen, ez da. Dapurtxuet, ba, hori zen da, gure gaurko Eh, Icus.a, lotería en gañeco a loteriaaren, loteriaaren gañecoa, Da bueno, da orice eh, ¿Por qué la lotería es una puta mierda? Va, chen en goguita marmiñueta en la orquesta Y <risa> en de ucho que gusta Vale, vale, al ni sinas Erosi buena empresa en papeleta que empresa quoi, Porque, eh, vale, tío O sea, pero, se toque tan vaya que lo esté No me jodas, tío Ni que esto ocurre yo la nera, goya, no fa Ez es que, que movida, tío, es una movida Ba, holako puntu ebe Jokoan sartxan diez, bai tradizioa Se, claro, bai, tradizioa Garo, bai. gabonetan tradizioa da lotería Bai, bai, bai, da, da eta sobre todo Sartxidan, eh, empresan eta langileguan hori Za, o sea, oituraba bat izita gaina hori toketan baiaku komo kezmás guai, ¿no? Bai, sozializatze komo du bateada, ¿eh? Azkenan, joder, barosiko dugu talde batean eta gudanok Eta ta gunea zenbaki berdine, eran toketan gaiaku, ba danogo aste. mejor compraros distintos números, más probabilidad, ¿no? Claro, ba, claro. Es que gurean nadie Gure gure cuadrilla, es batu dira 11 lagun, bakoitzak ipini ditu 20 pav, ero si dituste en boleto, Erosi ah, dituzte dituste zenbaki diferentea Hemen bi en 11 bis en boleto A, ah, boleto Ahora la eta eh orduan gastatu dituzte loteriaan 220 pavo, ¿está? Irebase dute gay, pavo. El Gordon eta ser ser dirugin El niño. El niño engastatu claro. efectivamente. Así, invertitu sí, eh, esa reinversión. Ahí, bueno, no, esa, eh, esa eh, mala, claro. el niño nerei irabasi zituztela 20 pavo, así que ahora <risa> orain badaude 40 pavo pues eh, gastatcheko. Eh, afari bat en edo. Kinela giteko. Pero <risa> quiero da, que este aspecto bet non presentetan dan loteria komo un ente karitatibo, ez da? Txen baten ikusi dugu, ba, telebiztan eta holan ba, zelan herri eh, pobretan edo etorkinei toketan jakien loterie da horri zelango ekoa emondiakon eee, eh, karo, eh, aurkeztuten da eh, ba, zelan eh, irudi bat ikusten dan ba, dinogun klase sozial eh, eh, marginado bate, eh, baten eh, parte hartzaile dan ba, pertsono bat eta pertsona horri zelantoka ujakoa zen ba premio bat batzuk edo bat edo nada ala ezta eta sorientasune da zelango solidarioa dan lotería, da loteria da zelango onura arte otsange gizarteari eta de, danaren dana dau jantsitekon euros euros euros euros osea euro solidaridad daiten da itenda aso, eh, asosazio de entre solidaridad y beneficencia a la sociedad ezta beti kapitala Asuntoa da gero nik irakurri dala bai eh, Hor dago, bat, normalean, lotería toketan jakonari, ez deuela konpontan bere goera, soziala. O sea, hori da beste trampa bat, emongo zeuen asko eh, berbaiteko bebai, zelan dan paradoja bat salduten dotxuela, zelan dan hori aldatuteko zure bizitza baina benetan, errealitatean, ez, bueno, eh, bizitzak esaten deu, gehienak uneko iruro geiek, ez deuela lortzen aldatutea. Hor mm, hori be, asterteko asunto izin gozan. Baina, bueno, gel gara, segas gelditu gara, que la puta lotería es una mierda, tío. Así, <risa> así de claro, apalmar pasta todos los años, tío. Bai, gauza bat, eitxido gutinteroan, eatera barik, dada probabilitatean geuseas. Jako eh? ah, bai. iruditu holan argumentu Piszuzco, argumento y camiones a teco se da argumento de si ideologiza tu vez vañá a Piszuzco, a ver, vale, eh. vais vañá, eh, probabilidad ya oso chiquieda gañera, oso, o sea, ahí en vez vamos, pena, hemos tenido batemáticos a loterieros ahí <risa> <risa> en vez, ahí en chiquiéis en Disco, Disco John. Barás que visite una que en chute en Saúde. Unasaspi.bos, Irola y Ratian. 9 de cada 10 de Casaris lo recomiendan. Loteria. Loteria tokatzea. Egoria ekonomiko hobetzeko aukera. Goiko maila sozialera irikitzen, irikitzen zaigun ate miragarria. Hori da saltzen diguten kontua. Eta gaineran literalki saltzen digute. Papeleta bat edo batzuk erosi eta posibilitate gehiago ditugu gure kideakatzea nutzi eta gure egoera pertsonala konpontzeko. Aukera pertsonala. Zoriak gu aukeratzen gaitu. Gure zenbaki hau bezanda. Zenbaki bat eta bizitzaldatzeko aukera. Baina zer aldatzeko, zer aldatzen da ingurukakastuan bizitzen jarraitu behar badugu, zer aldatzen da arazo sozialek berberean jarraitzen badute, estatuaren monopolio den joku honetan txontxongi lutsak baino ez gara. Estatuari diru ematen diogu estatua finantzatzen dugu, bere potereko oposizioan jarraitzen dezan. Estatuari baitokatzen saiola loteria, Gura metzak posible bihurtzeko irrik eta iluzio horrekin, estatua sendotzen dugu beregunerokotasun errepresiboarekin jarraide zan. Beraz, argi bili eta aurrengoan argi izan zer den loteria papeleta bat erostea. Ez finantzatu estatua. Azt Rock, iruña, hotxailak amairu. Berrogin minutu rock, durango, hotxailak hogita zazpi. Eunoko bat, hemen etxe barrin, maiatzak hogita bat. Eta bedai, pasadan atortzu rock, eta arabian, abenduak hogita zei. Hauek, Euskal Herrian egin diren e, musika festival e, garrantzitsuak izan dira, hauek gainera izan dira mugimendu sozialekin batera landutakoak dutakoak eta e, gente komprometituari dei egiten dienak ma, etortzeko, festivaletara, ondo pasatzera bide batez dirua bildu eta gauza bateri laguntzeko ezta baina beste gauza bateri dute komunean hauek eta ez dira bakarrak, claro. fijatzen bazarete festivalen e, kartelan, ze setalde etorri diren hikosoiko duzue, kasi ez dagoela emakumerik Ez dago emakumerik adibidez 40 minutu orrok honetan 80 musikoigoko dira estenarora bi emakume bakarrik egongo dira hori e, promo kanta kantatzen duena emakumea dela eta berdin da egongo den bakarrenetakoa izango da bera Bueno ez dugu kakastu nai hau lana ez dago urrintensioa esatea festival hauek ez direla egin behar txarto daudela ez joateko boikota egiteko derralakorik ez ez es Joan Kauza, e, garrantzitsua da, eta, baina gurk, ba, nahi duguna da, ausnarketa lusatu, deitu, jente ausnartzera, ze onelako gauzak ere kontutan izan behar dira, ez da? E, ondo iruditzen zaigu, festival bat egitea, bere helburua daukana, eta bere propositoa daukana, baina ez dituena zaintzen beste aspektu batzuk, hau bezalakoa, emakumen presentzia. E, zailatu behar gara hobetzen, zaila da, baina zaila bada, eta zer, ez dago ez dago... Irten bidirik, beraz, bota badugu dugu renditu bagara, eta ez dago esan egiteko. Bueno, sin más, ez da hemen gehiagil usatzeko asunto bat, baina bai nahi nuen, nahi genuen hemen komentatu, bueno, harreta de, arre, daitu digula asunto honek, eta bueno, ella, zuek ere zel, pentsatzen duzuen, ez da? Sin más, hori zen, kontatu nahi gizuna, genizuna. zuntzun da e, Justinoren iragarkiak ez duguain politen moteronia, ez? <laughs> Justinok ez duguain justua ematen hori. Kimok esan demoduelen iragarkiko protagonistaren izena ez da kasualitartez jarria. E, loteriaren benetako helburua zein den saltzen saiatu gara, ez dakil hortu dugu, baina bueno, zaiatu zaiatu gara, eta ostotzen dozkuena azalartu nahi izan dugu. E, ba, hau izan da gure karpen txikitzue loteriaren inguruen. Ba, Besteri barik ondo pasaztie eta atornazte arte tú no me vas a denigrar Tu no me vas a obligar Tu no me vas a silenciar Tu no me vas a callar No es a Mujer fuerte, insortiente, independiente Y valiente, romper la cadena De lo indiferente, no pasiva ni obrigar Bueno, bueno, bueno, bueno, Irolito Eta Irolita, kause izenda gure gaurko saioa Eta bueno, bak iso eñurrengo Seindeko zuen La Hora del Suicidio Programa va ba, eh, punk, hardcore Eta... Olako proposamen musikalak eta entrevistak eta monograficoak degozues. E, ba, bueno, ba, ez dutxue ya esango zeinen programa bikaina den, ze ya denbora badar, badar, badar, badar bidea irratien egin, o sea, que, ba, duze, seguidon txuten irola, segurrengo degozue programa bikain bat, vale? Ehin dugu programa, eta bagoaz berriro ere aste berri bateri ekitera, asike, bueno, badakizuea, azte hau izan da da erreboluzioaren astea Eman nahi dugu bebai, agur bat e, kataluniara, ea ze pasatzen den, jarri dute hor beste kapitalista bat, baina zeuguen kapitalista baino txarragoa ezin zen izan, asike, uste dugu, movimento sozialen eta, eta independentsia salen e, irabazi bat izan dela, asike, bezarka bat, arantza ere bai. Venga, azte polita eukin, e, datorrena, jarraian datorrena. Bueno, eta betiko moduen, ba emendek, elkartasuna, hor borrekan zauzien guztio, ba sistema eta estadu eta guztioan enkontra, borrekan zauzien guztioi, kartxeletan zauzien hori bebai, bezarka da ba. Eta betiko moduen, ama, maite zaitut, urte honetan bebai, inoz baino gehiago.